Улицата, уличното изкуство, музиката, на която може да се танцува през всичките и лица, от гадулката до свинга. След минути ще ви представя един танц, с който е и начин на живот. Линди Хоп, културата ще е застъпана в Пловдив, но преди това още малко за лицата зад колисите. При мащабни събития с огромен брой гости, артисти, участници, плюс официални делегации, че и журналисти от наши чужди медии. Зад сцената е ключова ролята на доброволците. Колко са те, откъде идват, как се работи с доброволци. Добър ден, казвам на Франц Кадири, който отговаря за доброволците в Пловди 2019 Добър ден! А, колко са? А, първо искам да изкажа огромната си благодарност от мое име, от името на целия екип на POV-2019 за ролята на доброволците през, не само през откриващия уикенд, но и като цяло през изминалите 6 години, откакто работя в фундацията. А, Доброволците а, в, на този етап са над 1500. А, за откриващия уикенд а, 1000 души, знаете, качихме на сцената, които адски много се заболяваха, днеска ми звъняха много от тях да изкажат благодарност за невероятното усещане, което са изживяли. А, за самия уикенд нали, на терен имахме над 300 доброволци, които помагаха на бекстейджа, по различни събития, на бекстейджа на всички, включително чужди гости, навсякъде имаше да. хора, които можеш да попиташ, да те ориентират, да, да ти кажат къде, какво и, можеш да направиш. И, и най-вълноващото, че имахме страшно много доброволци от други европейски столици. На Това как става? Това става. Ние сме едно голямо семейство семейството на европейските столици на културата. Имахме около 25 души, които дойдоха от Орхоздания, град, който беше европейска столица на културата, 2017. От Нови Сад, който ще бъде европейска столица на културата. 2021 имахме хора от Матер, от нашите приятели, които тази година са европейска столица на културата. От Япония, от, от целия свят, бих казал. Какво мотивира един доброволец? Може би да попитам Надежда Ганева, която е представителка на добровол Пловдив, нали така? Точно така. Здравейте и от мен. А, мотивира най-вече това, че а, ако плов, плодивчани не направят нещо за Пловдив, Uh, кой друг да очакваме. Макар, че имахме много голяма помощ и от цялата страна, и от, uh, чуждите, uh, от чужди делегации, чужди представители, но ние сме си плодивчани и трябва ние да си помогнем. Вие иначе с какво се занимавате? Каква професия? Фирмен администратор. Фирмен администратор, казвам, да. който обаче става доброволец на културни събития. Точно така. И живяваме всички. Живяваме включително и аз едно огромно удоволствие от а, това, което се случва. Защото нещата продължават да се случват, както и преди а, откриващото събитие имаше много други неща. И сега продължават. И сега Франц, да, да попитам Франца, какво според вас мотивира доброволците? изживяването. изживяването. Да, да бъдеш доброволец е едно невероятно изживяване. Създават се приятелства, създават се връзки за, за цял живот. Другото, което е основното, желанието да дадат от себе си и да правят добро. Това, че вие сте човека, който отговаря за доброволците, а, има, ли, има ли значение? Вие имате ли такава история доброволческа да, в вашата собствена биография? Да, бил съм доброволец на, на различни събития. Всъщност, а, аз съм закърмен с това нещо. Да, нали, сега няма да влизам в а, семейни истории. Майка ми се е занимавала с това. Винаги цялото ми семейство сме били хора, които се отнасяме с изключителното уважение към хората около нас и някакси израстваш с това нещо. То или го имаш или го нямаш. сте плодивчани, но със сигурност а, има хора, които а, могат да решат, че сте чужденец. Това помага ли в контакта с чуждите доброволци? Нямам проблеми с абсолютно. Да, мога да комуникирам с хора от, от всякъде. От Плодив, от а, баба ми е от едно близко село, тук е близко до Плодив житница. А, комуникацията ми с абсолютно всички хора от всякъде протича по спокоен, нормален и взаимоуважителен начин. А, хубавото е, че Пловдив е един от най-космополитните градове в yeah. България а, и тази връзка с, не само с други европейски градове, но и с други континенти е ключова. Uh -huh. а, да попитам обаче Нови Сад, да попитам Кристина Несторович от Сърбия. Франц ще ни помага за този <laughs> разговор. А, вие защо сте в Пловдив? Um, I'm here to help Uh, Дойдох в Пловдив, а, за да мога да присъствам на откриващата церемония и също да мога да придобия опит а, във връзка с нашето предстоящо събитие, което ще е 2021 година. Имате ли вече поуки от откриващото събитие в Пловдив? Uh, did you get any experience from here? From yes, here? yes. I did get a very great experience how we can work with a lot of people and uh with different nations in the same time. А, да, придобих страшно много опит в отношение на това как може да се работи с толкова много хора и с толкова хора от различни държави. В каква посока мисли Нови Сад а, за своето откриващо събитие? Ще прилича ли на това, което видяхте в Пловдив или the още не е ясно? От това, което знам, откриващото ни събитие ще бъде а, изключително и се надявам да бъде поне толкова успешно, колкото беше и вашето откриващо събитие. Много Ви благодаря за това, че се включвате и в предаването на Хоризонт, Хоризонт до обед, тук от студиото на Радио Пловдив. В последният ми въпрос е отново към Франц. Франц, Вие отговаряте за доброволците, близо 1500 човека от различни страни. Как се грижите за тях? Защото доброволците не са само помощ на ръка трябва да се отдели време, да им се каже как те могат да са полезни. А, трябва особен талант за това да можеш да поискаш помощ от други хора. Преди всичко бих казал, че работата с доброволци е отговорност. А, това е отговорност, която всички, не само аз и не само колега. не само аз, но и целия, целия екип се стараем да, да подпомагаме доброволците. Имаме всеки петък среща с тях. А, всеки, който, който има някакви проблеми или изпитва нужда за нещо, винаги сме отворени да, да му помогнем. Идеята на тези петъчни срещи с доброволци, които правим е да им обясним каква ще има е ролята, какви трудности биха срещнали. Естествено, има трудности, има проблеми, не е като да няма. Но се стараем всички, целият екип се старае да, да подпомага доброволците. Танцувате ли на тези петъчни срещи? А... Случва ли се? Да, случва се, има много позитивна енергия а, по време на тези петещи срещи, но това, което трябва да знаете е, че преди всичко сме там, за да можем да, а, да направим един екип, един бойспособен екип от а, хора, които да помагат не само на нас, но и на полдив.